Хто мешкав у цьому домі? Жінка? Гресь не могла повірити, щоб жінка, з якою він водив знайомство, жила в такому місці. Але того дня її на кожному кроці супроводжували дива. На кожному кроці. Спочатку будинок був цегляний, але комусь надумалось розібрати цегляні стіни. Деща та обшивка оголилась, а цегла, яка довго служила їй захистом, була складена недбалими штабелями в дворі. Не інакше, як на продаж. Від цегляної кладки на стіні залишилася тільки діагональ. І з й я відкинулась назад. І почала гадати на цеглі, як на ромашці. Але уникала таких затасканих слів, як «любить-не любить». «Пощастить, не пощастить». «Пощастить, не пощастить». Набільше вона не наважувалась. Виявилось важко не збитись, коли рахуєш, викладену загзаком цеглу. І тут раптом до неї дійшло, звісно ж, це будинок контрабандиста. Вона його собі уявила, червонощокий, худий, старий, похмурий і недовірливий. У Хеллоуін він сидить на ганку з дробовиком, перераховує біля дверей дрова, щоб сусідам не кортіло вкрасти. Грейс уявила, як у спеку він сидить у занедбаній, неприбраній кімнаті. Грейс зроду не бувала у Бутлегера, але в її рідному містечку проводилась тонка межа між цією лінією, до якої можна опуститися в бідності, і тією, до якої не можна. До неї це не становило таємниці. Вона вже не розуміла, як їй на думку спало безлузда думка про шлюб із морі. Цей крок міг би стати зрадою стосовно самої себе. А ось ця поїздка не була зрадою – оскільки Ніл знав щось таке, що і вона знала. І з кожною хвилиною Гресь впізнавала його дедалі ближче. А тепер їй привиділося, ніби в дверях стоїть її дядько. Сутулий, збентежений і дивиться на неї. Ніби вона пропадала невідомо де багато років. начебто то пообіцяла повернутися додому, а потім забула. І за цей час він мав померти, але не помер. На силу, розтиснувши губи, вона намагалась заговорити, але він зник. І тут Рейс почала прокидатись. Вона сиділа в авто з Нілом, знову в дорозі. Виявилось, вона заснула із відкритим ротом, і тепер їй хотілося пити. На мить Ніл повернувся до неї, і вона відчула, незважаючи на вітер, що обдував їх, свіжий запах візки. Отже, правда. Прокинулась? Спала як баба. Вибач. «Треба було пошанувати людину. У тебе сечовий міхур не луснув?» Ця заковика не давала їй спокою ще під час зупинки. За будинком стерчала вбиральня. Але Грейс присоромилась вибрати з машини, щоб туди забігти. «Ось мені здається слушне місце», – сказав він і загальмував. Вона вийшла, прийшла по квіточках і присіла. Ніл повернувся спиною і стояв там же у квітках з іншого боку дороги. У машині Грейс побачила на підлозі пляшку, начебто почату, приблизно на третину. Він простежив за її поглядом. «Не хвилюйся, я звідси трохи перелив». Він підняв пляшку. «За кермом так зручніше». На підлозі валялася ще й пляшка коли. Ніл підказав, де взяти відкривачку. «Холодна?» – здивувалася Грейс. «Із Льоху. Льох у них під будинком». Тут у дверях мені примарився мій дядько, але то був сон. Розкажи про свого дядька, про свій дім, про роботу, про що завгодно. Мені подобається тебе слухати». У його голосі з'явилася якась нова сила, а обличчя змінилось, але не заблищало світлом безумства чи сп'яніння. Проте виникло відчуття, що він хворий. Не страшно, а трохи захворів, і тепер намірився переконати її, що йому краще Закривши пляшку, він поклав її на підлогу І потягнувся до руки Грейс Стиснув її м'яко, але по-дружньому Йому вже багато років, сказала Грейс Насправді він мій двоюрідний дідусь Займається плетінням стільців На словах важко пояснити Але якби тут був стілець, я би показала як Стільців не бачу Вона засміялась, а потім додала Нудне заняття. Тоді розкажи про цікаве. Що тобі цікаво? Ти, відповіла вона. Ось як. І що ж мені цікавого? Його рука вислизнула. Те, що ти зараз робиш? Рішуче відповіла Грейс. І навіщо? Ти про те, що я п'ю? Навіщо я п'ю? Фляшка знову відкрилась. Чому ти не спитаєш прямо? Бо знаю твою відповідь. І яка ж вона, як я відповім? Якось так. А чим ще займатися і у такому дусі? Правильно, я приблизно так і сказав би. А ти б почала доводити, що я не правий. Ні, сказала Грейс, ні, не почала б. Від своїх слів вона похолола. Думала, що каже серйозно, а тепер зрозуміла, що просто намагається справити на нього враження. Виставити себе такою ж мудрою, як він. Але раптом усвідомила жорстоку правду. Відсутність надії, повна, виправдана, вічна. Чи не стала б так? Ти б не стала? Це полегшення. Ти приносиш полегшення, Грейс. Минуло трохи часу, і він сказав: "Знаєш, мене щось на сон хилить. Як тільки знайдемо зручне місце, я зупинюсь і подрімаю. Небагато. Ти не проти?" "Ні, тобі треба". «Ти мене будеш охороняти?» «Буду». «Гаразд». Місце, яке його влаштувало, знаходилося у містечку під назвою Форчун. На околиці у парку біля річки була покрита гравієм парковка для машин. Опустивши спинку сидіння, Ніл провалився в сон. Темрява настала приблизно тоді, коли настав час вечеряти, і тим самим довів, що літо скінчилось. Нещодавно в цьому парку хтось влаштував пікнік із нагоди Дня подяки. Над майданчиком, відведеним для багаття, досі піднімався димок, а в повітрі плив запах гамбургерів. Цей запах не пробудив у Грейс сильного голоду. Швидше він їй нагадав, щоб вона була голодною в інших обставинах. Варто було заснути Нілу, як вона вийшла з машини. Через те, що під час уроку водіння вони постійно рушали і зупинялись, на ній осів пил. Грейс сполуснула обличчя та руки до плечей наскільки дозволяла вулична колонка. Потім, оберігаючи поранену ногу, повільно спустилась до берега і побачила, що річка обміліла і заросла очеретами. Встановлений там щит попереджав, що лайка, грубі висловлювання та нецензурна лексика в цьому місці заборонені і караються штрафом. Вона вибрала гойдолку, що дивилася на захід. Розхиталась і, злітаючи висоту, задивилася на чисте небо. У повітрі вже стало прохолодно. Спочатку вона думала, що вся справа у дотиках – губ, язиків, шкіри, спалах, пристрасть. Але для них двох зовсім все було не так. Це дитячі ігри порівняно з тим, як вона глибоко побачила його зараз. Те, що їй відкрилось, було останньою межею, ніби вона сиділа на березі темної водойми, що йшла у безкінечність. Холодна, нерухома вода. Дивлячись на цю темну, холодну, нерухому воду, гресь зрозуміла, що за цією межею більше нічого немає. І спиртне тут ні до чого. Ця риса, попри все, залишилась незміною у часі. Алкоголь, потяг до випивки – це лише можливості забути, як і решта. Повернувшись до машини, вона спробувала розбудити його. Він закрутився, але не прокинувся. Тоді вона вирішила ще походити, щоб не замерзнути, а заразом пристосуватися ступати на хвору ногу, адже ж рано вранці, як вона могла забути, їй треба було знову вийти на роботу і подавати сніданок. Вона ще раз спробувала розштовхати Ніла, але вже не Він відповідав невиразним запевненням і засинав знову і знову. Коли їх огорнула темрява, Грейс здалася. Нічний холод прояснив для неї дещо, що їм не можна залишатися тут вічно, що світ нікуди не подівся, що потрібно повертатись до Беліс Фоллс. Їй налегко вдалося пересадити його на пасажирське місце. Якщо вже від цього він не прокинувся, отже до інших засобів вдаватися немало сенсу. Пройшло ще трохи часу, перш ніж вона зрозуміла, як включати фари, а потім ривками повільно, Виїхала на дорогу. Вона не уявляла, куди їхати, а запитати не було в кого. На вулиці не залишилося ні душі. Грейс проповзла через все місто і на околиці побачила знак, який повідомляв, в якому боці знаходиться Белліс Фолс, до якого лише 9 миль. На двосмуговому шосе вона не розганялася понад 30 миль на годину. Руху майже не було. Кілька разів, відчайдушно сигналячи, її обігнали водії попутних машин. Зустрічні теж, погули. Перший, напевно, тому, що вона ледве пленталась, а другий, тому, що вона не вимикала дальне світло. Та й нехай, у неї навіть не було можливості зупинитись і перевести дух. Вона могла тільки рухатись вперед, і, як він її вчив – рухатись вперед. Спочатку, діставшись до міста незвичайним способом, Грейс не впізнала Бейліс Фолз, А коли впізнала, перелякалася ще сильніше, ніж за дев'ять миль шляху. Вибиратися з незнайомих місць – це одне, а підрулити до свого готелю – зовсім інше. Коли вона примудрилася в'їхати на готельну парковку, Ніл прокинувся. Він ані трохи не здивувався тому, що вони опинились і що вона зробила – і Ніл взагалі зізнався, що його давним-давно розбудили несамовиті гудки. Так що він тільки прикидався сплячим, щоб її налякати. Сам він ні про що не турбувався, знав, що Грейс не підведе. Вона запитала, чи достатній він бадьорий, щоб сісти за кермо. Бадьорий, як бобер, снув в жодному оці. Ніл наказав їй зняти сандалю, довго обмацував стопу, а потім оголосив. «Все добре». «Запалення немає, набряку немає, рука не болить? Можливо, і обійдеться». Він її провів до дверей, подякував за компанію. Гресі досі не могла повірити, що повернулася живою, і насилу зрозуміла, що настав час прощатись. Якщо чесно, вона досі не знає, чи справді він сказав ці слова, чи просто співмам її обхопив руками і стискав так міцно, постійно змінюючи точку тиску. Що їй здалося ніби у нього більше двох рук, ніби вона вся оточена ним, і його сильним і легким тілом, водночас вимогливим і байдужим. Він говорив, що його не можна списувати з рахунків, що все ще можливо, а тим часом вона не така вже й не права, він просто хотів залишити на ній свій відбиток і піти. Рано вранці до неї в кімнату постукав керуючий по телефону дзвонять, не хвилюйся, просто питають. Ти тут чи ні? Я сказав, що мовляв, перевірю. Все гаразд. Грейс вирішила, що це, мабуть, морі. Хтось із них, але наймовірніше морі. Тепер доведеться з'ясовувати стосунки. Вона пішла вниз у парусинових туфлях подавати сніданок. І в цей момент почула про аварію. Якийсь автомобіль врізався в опору мосту на півдорозі до озера Літл Себот. Влетів прямо чолом. Розбився вщент, та ще й спалахнув. Пасажирів у ньому, мабуть, не було. Інші машини не постраждали. Водія довелося впізнавати по зубах. А може, вже й впізнали. «Хренова смерть», – сказав керуючий. «Краще вене собі перерізати». «Та це ж нещасний випадок», – заперечив кухар. Оптиміст за природою. «Може, людина заснула за кермом?» «Ага, звісно». У неї розболілася рука, наче від жорстокого удару. Щоб утримати тацю, довелося нести її перед собою двома руками. З'ясовувати стосунки з морів вічнавіч їй не довелось. Від нього надійшла звістка. «Просто скажи, що він змусив тебе. Скажи, що ти не хотіла їхати». Вона відповіла трьома словами. «Я сама хотіла». Збиралася ще додати вибач, але зупинила себе. До неї прийшов містер Треверс. Тримався він чемно і діловито, розмовляв твердо, холоднокровно, без запеклості. Грейс вперше побачила його за таких обставин, де він виявив характер. Взяв ініціативу на себе, зголосився залагодити всі питання. Сказав, що все це дуже сумно, що їхня родина дуже тужить. Але алкоголізм – страшна штука. Коли місіс Треверс трохи одужає, він повезе її на відпочинок кудись до сонця. Під кінець містер Треверс оголосив, що має йти, бо має ще багато справ. Потиснувши руку грез, він вклав їй у долоню конверт. Ми сподіваємось, що ти знайдеш в цьому гідне застосування. У конверті був чек на 15 тисяч доларів. Спочатку їй хотілося відразу відправити його назад або порвати. Навіть зараз. І часом здається, що це був би шляхетний жест. Але зрештою, у неї, зрозуміло ж, не вистачило духу на такий чинок. На той час цієї суми було достатньо, щоб почати жити. Пристрасть Еліс Монро